die moskeeën binne gaan. Abu Hamid, anhu, of Abu Usaid, anhu, vertel dat die boodskappers, sallallahu alaihi wa sallam, gesê het, wanneer een van julle die moskeeën binne gaan, laat hom sê, Allahumma f'tahli abwaba rahmatik, o Allah, maak die poorte van u genade vir my oop. En wanneer hy vertrek, laat hom sê, Allahumma inni اسالوك من فضلك والله اقراي فان اي اورفلوت